og så kan man sige, hvad betyder det, er nogle ting de er sådan nødvendige. Ikke? Yeah. Altså eksempel situation til diverse ting. Yeah. Men kan du lige arbejde med patienter? Ja, mm -hmm. yeah, det, det synes jeg. Synes det er fedt. Det og okay. du skal have klinikere. Ja, hvis det her ting, hvor mindre I have, har fået noget andet høbt, yeah. at vi skal have over. Nej, det her mødet er kun med henblik på at høre, hvor vi er henne nu. Og jeg tror, for Ulla og jeg er det vigtigt, det her med... At, øhm, at vi vil jo gerne have, at du har en for ender med at få godkendt din information her. Men det handler jo også om, at, det der, at, at, at mm -hmm. de frustrationer, der har været, ikke bliver afløst Ej. i nye frustrationer, Ej. eller at de frustrationer, der Ej. er, der, de fortsætter. Ja, så, så for, for os er det, er, det, er, det, er det vigtigt at høre, hvor er vi hen nu Ej. i forhold til det, der har været, at, at, at, at du ligesom er kommet ud over det, at du kommet videre fra det. Og der kan jeg jo, i forhold til det møde, du og jeg havde, at nu, du har, har du i hvert fald over for mig ja. til ja, ja. Okay. og så fredags. Og fredags, til ja. at, at du synes, det går meget bedre nu. Og det er rigtig vigtigt for os at høre, og, og, at det går bedre, ja, har og at at de frustrationer, er, der har været med personalen, og med de, øh, de bumb, der har været, at det ligesom, at de har været der. Der er nogle af de ting, som vi tager, skal klart på, men det er også vigtigt, at, at de bumb, der med personalen, for eksempel, det er ligesom, nu er det, nu er det løst. Og lidt bare skikvejende også. Jeg tror, at du ja. oplever, at, at nu begynder stille og at stille overligt og fungere bedre og bedre. Ja. Det er faktisk en oplevelse. Og, og altså rigtig konkret har jeg, at jeg har taget en bag på om, om oplevelser, øh, jeg har haft. Øh, og nu skal jeg ikke finde frem til det Altså, jeg har en gode oplevelser, for altså, der var også, at autoratoriet fungerer rigtig godt, øh, synes jeg. Øh, ja, det var jo færdig til tiden, jeg har så. Ja, ja, det gør jeg. I går, der havde jeg faktisk ret mange patienter i på lige nu. taget og så der altså, er jeg orsken til hjælp med, med de andre stationer også, hvor og så gør det helt selvstændigt den i laboratoriet går. Ja, ja det har gjort næsten, næsten hele tiden. Det er jo rigtig fint. Ja, ja og så bliver sådan lidt at det, det er så et andet aspekt, ikke? Men hvis vi hører om det, jeg, jeg prøver at blive med hjælpen når når der er, men jeg vil altså ikke hvad jeg er sådan. Man skal også blive bæ om hjælp, ikke? fordi mm. så altså er det mærkeligt, hvis jeg laver fejl. Uh, ja. Jeg synes, det går fint på det her, uh, alle de så små ting. Og uh, sygeplejersken, hun... Uh, jeg har ikke, om hun kommenterer også min uh, tone over for patienterne. Og, det var det, vi talte om. Mm. Okay? Jo. Ja. Og hun sagde, at uh, der var, jeg var det to gange. ikke? Og så sagde altså, at en konstruktiv kritik har jeg faktisk mm. fået på den konto i ambulatoriet. Og det har jeg havde været glad for, mm. øh, og har været rart det er altså rart det er, altså, det er rart at få oplysning men det er ikke rart i situationen mm. Altså, mm. Men, men jeg fik også altså nogle ting at vide jeg har taget ved mm. med problemet med skropien at, mm. at jeg, at, sådan, jeg siger, oh, oh, eller ja. sige jo, mm -hmm. altså, ikke og mm -hmm. altså, det skal jeg ikke gøre Nej. nogle ting jeg har jeg lært men men meningen med det her det er jo dels for at få, dig, for at få fundet ud af hvor er du hen og hvad kan du og hvordan får vi dig ja. rigtigt af sted. men også for at finde ud af at det her er noget du kan lide, fordi hvis, hvis det har været så bombe, så man synes, at det hele er, at man er kommet skævt ind på det hele. Mm. Du skal jo være i det her speciale, hvis du synes, det er noget, der er, du kan se dig selv i. Øh, Men det kan jeg godt. Og, og ellers så skal ja. du snakke om, at så... Ja. Noget andet, vi også var lidt bekymrede over, det var det der med Nå, ja. Har du kontaktet det, du skal gøre i ufærdeligt i øst? Og fortælle dem, at her er du, hvordan ser det ud? Jeg ringer til Barbara. Ja. Har du snakket Barbara? Eller ja. har du? Ja. Ja. Fordi det er klart, at hvis du er 5 års alders rent, så er skal det skal ja, den anden rådgivning, vi er ude i. Øh, fordi, hvad, hvad skal vi så? Ikke fordi jeg ja, spørger imod at give dig en introstilling her, men Nej, du skal ja. også bare være sikker på, at du ikke spiller din tid. Der er også karrierevejledning i de her ting. Især ja. med de her restriktioner, der er kommet nu her fra Sundhedsstyrelsen. Der, der har, altså, alle dem, jeg har været vejledet for, der er, vi har vi altid siddet og talt. Der har været KBU, og der har været Kristina Borbink der til fire og five mm. og, og det er første gang, vi nu sidder i en situation, hvor vi faktisk sidder over for en, der formelt set har overskrevet de grænser. Og vi ved overhovedet ikke. Mm. Hvad det, indebærer. Og det er. Også, og, og, og, og der er det sgu vigtigt, at vi finder ud af, hvad, hvad er det her, du var hvad ikke er. Du har ikke selv ja. har 5 års regels, overvej, altså, inden, inden du søgte. Jamen vi øh, også ikke. Øh, altså, Syntje kunne regne ud. Det er jo den der kinesiske existent-til, øh, ja. ikke? Ja. Ja. Altså, det er jo næste punkt på dagsordenen, Det er ja. ligesom, at... Øhm, og det er også det, jeg tænkte bare for. Mm. Og hun sagde, at der skulle være været kontraktsundsstyrelsen, det, mm. det skulle have Og er en af er i okay. og, og hun sagde, at de har faktisk haft en del, der stod i en... Ja. Ikke identisk, men dårlig med den ja. situation. Ja. Hvis man sidder i et PUD forløb som ikke med en PUD, så er den tid, man har brugt der, det, det spil. Ja, men her det er om, det, og det tæller, ja. Ja, og så er der, så er der nogle, altså min man vil individuel, individuel ja. vurdering, ja. fordi det er netop ikke, det er lidt typisk sag, det her. Ja. Hvor, men, ja. men hvis det er sådan, at, altså du kan godt risikere, at vi, du fortsætter her et introforløb, og du får det godkendt, men du bliver aldrig stand til at søge en ja, det er der jo en del af mine øh. kollegaer i deres uh, situation. Ja. Øh. Og hvad gør de? Det ved jeg ikke. Jeg går ja. til Rue, eller man til Sverige ja. eller sådan noget. Ikke? Altså, ja. Og så, så er, det er det jo sådan, at man kan være heldig, at der, hvis der er nogle ubesatte på forløb, så kan man godt få lov at søge det og få det. Ja, men det er der det Jeg ved ikke, hvordan det er med onkologi i sygdelen per affærd, ja. det er der jo ikke rigtig nogen per jeg har nogle gange været nogle ubesatte forløb i øh, regionalen land. det, det er det det, jeg skal søge, ja. altså, øh, ja, så er det altså Jeg ved ikke, hvad psykiatri er måske det mest problemer. Jeg ved ikke med radiologien, der har du en fuld intro der. Ja, er en fuld Det kunne måske også i Sønderborg eller et andet. der ud, at der er radiologisk afgælde. Men har du overvejet, altså ikke fordi vi ikke skal smide ud af speciale men du skal jo tænke på, hvad der er godt for dig. Ja, altså jeg mener jo det, at det er godt for mig, men altså... det gør vi. Altså, vi vil hældre at der er her. Men det er også bare, fordi det er så unik en situation, at vi synes jo også, at vi har et ansvar at lave karrierevejledning. Det er mere, at står vi her om et år, og faktisk ikke, du kan ikke bruge den info til noget som helst. Ja, du er blevet klogere, yeah. ja. og så har du snudst et specialt, speci ja. du gerne vil i, men fordi de har lavet nogle svære regler i Sundhedsstyrelsen, så... så står du egentlig ja. i... Uh... Ja. Ja, jeg kan også altid gerne være gyrokologer og, ja. og sådan noget. Og det, altså, det, er, det er den samme situation jo, med ja. Anders. Ja. Ja. Men, men, men det tror jo, jeg, det dem er der jo masser af, men... Der må man også bare sige, at altså, gynækologi der ved de jo godt, at der er krav på pladserne, og der skærper de. dem, der virkelig vil være gynekologer, de, de så, det bliver dem alle der bliver gynekologer. Ja, det bliver ikke nødvendigvis til gode gynekologer, bliver det. Øh, og sådan er det jo i plastikkirurgi, for eksempel, der har vi jo sindssygt mange ansøgninger til seks forløb og der er masser af naturligt skørt, hvis de ikke så som aldrig bliver det, ja. Fordi de bare ikke... Men hvad siger jeg til Altså, for de står næsten i samme situation som mig. Altså, det er, det er faktisk det. Er faktisk, det er faktisk fordi det, det er faktisk, der, der har været, Vi har jo rigtig mange unge kvinder, som kommer her, fordi de gerne vil have et øje ord. Og der er jo faktisk en del af dem, vi de har haft sig. Ja. Fordi de finder ud af, at det her er alligevel... Ja, er speciale. det er er er speciale? Er det speciale, er nemmere altså, at i? det er som skal i gang med at på løb nu her, er, ja. er jo ikke faldet for 80 år, hun vil gerne finde på, og hun går nu overrørende en, en og skal have en onkolog i stedet, og ja. der er meget andre. Ja. Og øvrigt hals, det er også, Ja, ja, ja. Mm. men øvrigt hals, de bruger det nu tit som springbræt til at komme ind i Det klarer at være, altså fordi hvis man er meget kirurgisk tænkende, så er det her lige ved et hmm. stort spring. Uh. Men altså, vi vi også i sige med at uh, ja, det så, så er det jo stilt af, uh, altså psykiater, altså, der, der kan jo også sige, der kan nok ikke bruge det her til smarte. Ja. Men vil de vi også til dem, at det var ligesom altså, spilertid, eller så blev de klogere, men i forhold til dit karriereforløb, og din livsbane, eller noget. Hvis de er på grænsen til, mm. at de nu uh, går over uh, femårsreglerne, uh, så vil vores håndlinger være samme, at det skal de undersøge, og ja. de skal forstå konsekvenserne ja. af det, hvad de gør. Altså, der er jo ingen andre end Sundhedsstyrelsen, som synes, at femårsreglerne er god, uh, og måske arbejdsgiverne okay. også, fordi... Vi synes jo, at det, altså, det er da fint at have nogen, som er gamle kandidater, og som dermed har noget erfaring og noget andet. Vi synes, vi får nogen, der kommer direkte fra KBU og det er vi også ked af, fordi de mangler simpelthen... Øh, mm -hmm. Det er skidesvært for dem at starte, også fordi de mangler klinisk erfaring. Ja. Øh, ja. Så vi har ikke spurgt mod at have nogen, der er gamle kandidater, men det har Sundhedsstyrelsen. Mm -hmm. øh, og det er vi jo nødt til at rette ind på. Det er fordel at være en gammel kandidat, ja. når man starter her, specielt ja. fordi du så har arbejder at selvstændigt. Ja. Ja. Ej, er, ja. men, Nå, men jeg kan godt forstå det, at i. I, I jeg, jeg tror bare, at det lyder som om, at det er jer, der er mest øh, i tvivl og mest bekymrede. Ja, vi, som, altså sådan, så, som ja. udviklingen har været, og ja. at, at dem der er rent teknisk og faglig, så, så er jeg egentlig ikke bekymret. Mm. Men jeg er bekymret for den der regel. Ja, og jeg vil sige, at jeg tror, det er første gang, vi har haft en femårskandidat, som ikke var bekymret. Ja. Og det er jo... Jeg er jo altid forkymret. Men det er også det, jeg tror, man skal være i i situationen. Jeg har jo været bekymret siden, at jeg kom fra KPU. Det der påvirket mit liv meget. Og jeg har bare gjort det solstudselsen har bedt om. Men jeg tænker på, det her forløb. forløb. Fordi ellers har der tiden været bekymret det, der Og det helvede. Også mine kammerater, der har undlagt den. Men du har lukket lidt øjnene for dig og bare taget en ny klinisk ansættelse i stedet for fået dig et forløb, ikke? Øh, jeg har ikke lukket... Hvordan har du fået at, et i regnologi, hvis du, lige, du i øh, Så skulle det være her i Regionen Hovedstaden. Mm. Øhm, og og det... Måske kunne jeg fået det, ja. fordi der var også mange PUD'er der. Ja. Men øhm, altså, det hele det der med, at jeg skulle have PUD'er derude ja. i klostopper. Og... og det så gik så... op i hat briller? Ja, men ja. Men på trods... Altså, og der, Det var faktisk min plan, ikke? Fordi Ja, så det jeg lavede derude, det var jo radiologi, det var også mm. klinisk neuro, eller klinisk fysiologi. Mm. Og der, der var det sådan et kvalitativt billedeanalyse, så det var sådan, det var neuro-radiologi, øh, mm. man kunne bruge det til, øh, for eksempel. Så på den måde, passer det derude faktisk ret godt med, mm. med, med ja, radiologien, ikke? Mm. Øhm, og det der er super ærgerligt for mig, at, øh, mm. det er, og, og jeg har også gjort, hvad jeg kan, tror men øh, Okay. Jeg er ikke med noget sag, men det var for at sige, at det har været meget målrettet mm. det. Men Kjell, du sagde noget tabelbarver, og hvad, hvad sagde hun, det glemmer jeg lige? Jamen hun sagde, at jeg synes, hun synes jeg skulle søge, for jeg fortalte til hende om... At søge? Altså at få merit, altså til at sige, okay. hvis du er udsat for noget, som jeg har været udsat for, hvor, hvor det ikke er mine egne skyld, så at sige. Hvor jeg har underskrifter, og jeg har, du ved, diverse dokumenter, hvor der er blevet lovet dette og hint. Hvis jeg har det som egentlig kun en mulighed for, altså, altså det er ikke umuligt for os at søge med, med hjælp således at jeg kan få merit for det. Det kan du godt i, i en til Men, øh, men var det, ikke, det kan du jo allerede gøre nu? Og det, øh, er faktisk, det er faktisk det faktisk øh, det. Er du gået i gang med? Okay. Ja, ja. Okay. ja, Fordi det, ja, altså, ja. Så er det jeg altså fuldstændig 100% styr på. Mm. Okay. Ja. Men det næste er jo så at, at det er fint hvis du får merit for det. Men når du færdig med din intro her, så kan vi jo ikke garantere, at du får en hosting lige bagefter. Jamen Æh, altså, men det må det, vi tage. Så sikkert lyst til godt, og jeg sikkert lyst ja. godt hoppe ja. ud vindpød, for vinduet. Fordi ja. så har jeg jo ikke noget valg. Altså, Nej. hvis du har den holdning, at, at, at uanset hvad jeg gør, så har jeg taget på forhånd, ikke? Ja. Det, den holdning har jeg ikke. Det Nej. kan jeg jo ikke Altså, hvad skal jeg så gøre? Altså, Nej, jeg, jeg... Skal jeg flytte til Sverige mm. eller Norge hvad nu? Ja, det er jo umuligt nogle konsekvenser af den måde, som tingene har Det gør jeg så ikke, altså, Men jeg siger... Ja. Jamen, øh, øh, øh, du kan jo selvfølgelig holde også op løbende opdateret om, hvad det sker med ja. du i i-lægrupper med de andre? er jo meget tøde afdeling. Ja, ja, det synes jeg. Der er ikke ja. mange af din slags. <laughs> nej, nej, nej. Hvad, kan det. du bonde lidt med Lasse? Eller? Ja, det synes jeg, ja. så altså, tager vi også sammen. Kommer og... med i aften? Det, ja, det, Jeg tager jo mere til 9-200 mil fanget kit, jeg har, så jeg håber det, men jeg har det ikke jeg har det godt, jeg har ikke haft spøjt i morgen. Hvad, hvad er det, i der er, er juleforsen i en timme 6? Nå, ja, hjemme hos Måløv. Er hende? Ja, jeg lige taget ud i et Måløv? Møde. Nå. Du kommer 29, mand? Gud, hvor godt. Ja. Det var da nye, fordi Claus har gået, over, jeg overgår egentlig. <laughs> og... nej, nej, nej, der er ikke nogen med den, der er ikke nogen. Der. Kommer du klar til hjælp? Ja, Jeppe kommer og Lasse kommer og jeg kommer. Ja. Jeg håber, jeg har ikke fået spurgt klart. Uh, klart, jeg ligger ikke en klare nede noget. Så, men... Jamen, øh... Ja, er det ikke bare det? det. Æ, og så et godt råd er at blive lidt bedre til at sige byt og blive lidt bedre til. Du er jo meget meget fætter, og det er fint at være tænksomfærdig, men, men Yeah. Nogle gange skal man bare, med øh, at vi kører, selvfølgelig skal du tænke over dit livsgift, men, men bare øh, flyde lidt vis mere med strømmen, og øh, se at det er ikke bare lyse sig af selv. Jo, men det synes jeg, at, ja, det er har jeg også prøvet, ja, ja. det er godt, okay. så det, ja. ja. Er du okay med, med at yeah. vi snakker om her? Ja, jeg var bare blevet blevet af det, fordi det jeg synes det var en negativt samtale, fordi øh, jeg havde det godt at gøre, ja. altså for, for Jamen, og glad, altså arbejdet og det var bare lige vi skulle sige. Og han. så øh, men altså se pludselig jo det jeg altså at gøre det, mm. men hvordan du skulle sige pludselig til øh, til at komme ind og børne eller noget, altså det, det ja, men, der var også noget ting er, men, jeg, fuldstændig rigtig jeg jeg og det er til, så men men til, til, så at, sig altså jeg kan godt gå op nogle ting, som jeg også synes er irriterende. Men så siger man det tre gange, og så er man lidt irriteret over, og så kommer man videre. Det er det der med at få lagt låg på, så man ja. ikke Jamen, det, så det, det ikke sig øh. op, ikke? Det, det kan du tro, at det øh. synes jeg faktisk... Det, det, jeg siger heller ikke, at jeg ikke skal sige det. Der er ingen tvivl om, at du har haft lidt lort det, det, i. og det tager vi på os og siger jo øh, øh, og undskyld. Nå. Ja. Æh, og så vil vi bare gerne have nu tavlen ligesom der, hvor vi kan købe videre. Så alle de der ting, der er sket, som vi alle sammen ved, at har været noget lort, at det er jo et Bare Jeg er jo til at men så jeg bare arbejde. Det er godt. det Ja, det Skal vi føles til noget, ikke? Ja, bare lige... Fakt Så du går med det. Så du går med det. Det er jo jo jo jo jo jo jo jo Ja, det er en kapacitet eller jeg det det